Goeie dag, alle luisteraars! Julle luister vandag na skadewees van die verleden, a blik op Wellingtonse geskeernis. Ek is Alicia Kleinans en gaan saam met julle terugkijk en reis na a paar van Wellingtonse geskeetkundige gebeurtenisse en gebouwe deur die oor van ‘n jarenlange inwoner en ou leenskiet te kat. Kint julle ooit gewoner wat er stories die Strate van Wellington in hun dra? Of wat er geheime die ou gebouwe vir ons bewaar? Skietek had vertel dat sy vanaf kinsbeen aan Wellington groot geraak het, een huis met haar oma, opa en drie subbe gedeel het, en dat sy dit vir niks anders op een ruil moet. Daar ook blink van nostalgie, toe sy vertel hoe hulle op reenda voor die houstoof, sy skoorsteen, er op en plaathoekies, vetkoekies ons dit ken, sit en eet. Die beste was hoe ons het dag daarna aan die water so moos en speel, sê sy toe achterna, terwyl mama en papa's keel ons gaan sigra klaag sy. So sy en do, was die dorp die destijds lang elektriciteit, toe ander plek al reeds meer geforderd was. Oelsmira na schoolvierhout moes by mekaar maak vir kookbad en so soofwoets. Maar met elektriciteit saam het baie dinge ontwikkel en vir ander vertel sy. De Wellington Museum overskiet te kak en meer sentimentele waarde as enige ander gebouw. Baie vir meer ken baie haatse histories, maar ook baie meer lekkere ranneringe uit die verlede, sê sy met ‘n groot glimlach op haar gezicht. Sy vertelings van die geskieding van die Breitenbach Centrum en sy stichter. Sy noem ook dat Andrew Bain een groot bijdrag tot vandagse viaalbekende en gereflike Bainsgloofpas gemaakt het. Daan het sy boeken om te skryf oor hoe die NG Kerk en sy geskieden is, hoe dit begin het met een handje volgemeente lede en gegroeid tot vandagse aantal. En so eindig ons reis door die reik geskieden van Wellington, a door wat nie net in sy landskap maar ook in sy mense en hul drome en uitdagings diep geboter is. Dankie dat jy saam met ons hierdie reis gemaakt het.